I ett röjtetelegram från Endola i Nordrodesia för ett par minuter sedan meddelas. Generalsekreterare Hammarskjöld omkom när hans plan störtade drygt 10 kilometer utanför Endola i Nordrodesia. Det här är 1961 års mest dramatiska händelse som skakar om hela världen och allra mest Sverige. Annat som gör året minnesvärt är att regalskeppet Vasa bergas efter 333 år. Att den sovjetiska kosmonauten Juri Gagarin utför den första bemannade rymdfärden. Att Berlinmuren byggs. Att Radio Nord startas. Och som en följd av det Melodiradion. Med det ska vi fira. Och Hylands hörna. Och att Floyd Patterson för andra gången besegrar Ingemar Johansson i tungviktsboxning. Och vem får Nobelpriset i litteratur? Jo, det går till den jugoslaviske författaren Ivo Andrić för den episka kraft varmed han gestaltar motiv och öden ur sitt lands historia, som det sägs i motiveringen. Välkommen till ett händelserikt år.